Negyedik fejezet A bárányfüredi kultúrpalota Csucsu, Egbert és Bundás megérkezik bárányfüredre, ahol különféle kellemes meglepetések érik őket. Ahogy a vonat egyre közelebb érkezett bárányfüredhez, a kutya kórus három plusz egy tagú küldöttségének tagjai egyre nagyobb meglepetéssel bámultak kifelé az ablakon. Azért mondom, hogy három plusz egy tagú volt a küldöttség, mert a macska zenekar képviseletében megjelent csúcson a kutyaházi ugató kórust képviselő bundáson és mindkét kórus bizalmát élvező Egberten kívül Velük utazott, im immár elmaradhatatlan barátnője, a piros szalagos cica, Pirci is. Még egyikük sem járt ezen a felkapott fürdőhelyen, de már hallották hírét annak a rohamos fejlődésnek, ami ott az utóbbi időben végbe ment. Fel voltak tehát készülve, hogy divatos, elegáns üdülőhelyet fognak ott látni, de nem számítottak a hatalmas szállodák sorára, a szebbnél szebb üzletek, bevásárlóközpontok, szórakozó helyek, klubbok, kaszinók látványára. A vonat már jó ideje a nagy kiterjedésű bürgetó mellett haladt, és jobbról a tó vitorlás és evezős csónakokkal teli, távolba nyúló két nyűgözte le az utasokat. Balról a fürdőváros pesgő sokasága. Az utcákon nyüzsögtek a vendégek, Főleg vízimadarak, kacsák, libák, szárcsák. Itt-ott egy-egy hattyú, De található volt ott más szárnyas, Még struc is. Persze a madarak mellett Voltak ott négylábúak is, Amott egy idősebb agár sétált karonfogva, egy nála láthatólag sokkal fiatalabb drótszőrű szőrű Itt egy tarka kandur kísért, egy fehér bundás angóra macskát. De a szemlélő láthatott ott messziről jött vendégeket is. Az égszer üzlet előtt egy hiúz nézte a kirakatot. A bevásárló központ bejáratánál Két gepárt beszélgetett, és a sarkon, kis csoportba verődve, mint egy tizenkét japánpincsi áldogált. Odaadóan figyelve idegen vezetőjük egy bakkecske előadását, aki szakállát simogatva mutogatta nekik a város nevezetességeit. A fürdőhely őslakóit, bárányokat nemigen láttak az utcán, azok ugyanis nem üdülni jöttek ide. Ilyenkor dolgoztak az irodákban és az üzletekben. Elsőként Bundás szállt le a vonatról, utána csúcsú, lesegítve a piros szalagos cicát, végül Egbert kecmergett le a számára nagyon magas lépcsőkön. Tulajdonképpen hová megyünk? érdeklődött Bundás. A kultúrpalota igazgatójához felelte Egbert. Megbeszéltem vele telefonon, hogy jövünk, de fogalmam sincs, hogy kell oda menni. Megkérdezünk valakit, mondta Csucsu, azzal odafordult egy arra siető Dobermanhoz. Volna szíves megmondani, hogy jutunk a kultúrpalotához? A megkérdezett kutya, egy pillanatra megtorpant, végigmérte a macskát, Majd valamilyen ismeretlen nyelven vakkantott egyet, És tovább ment. Miféle nyelven vakkantott ez az udvariatlan eb? Kérdezte bosszúsan csúcsú bundást. Fogalmam sincs róla, én sem tudhatok minden kutyanyelven, Válaszolt bundás, akit bántott ebb társának modortalansága. Csúcsú azonban nem adta fel, és újra megszólított valakit, ezúttal egy macska kisasszonyt. Megmondaná hol a kultúrpalota? I don't understand, válaszolt a macska, majd megismételte franciául is. Je ne comprends pas! mondta szégyenkezve, majd mosolyogva hozzátette. Én nem érteni! Azzal bólintott, és tovább illegette magát. Ugye tudtad, hogy ez is külföldi? mondta szemrehányóan a piros szalagos cica. Miért kellett leszólítanod? Talán meg akartál vele ismerkedni? Miért? Féltékeny vagy, nevetett Csúcsú. Csak nem hiszed, hogy tetszett nekem, hiszen alig volt rajta szőr. Persze, mert ez egy egyiptomi macska volt, mondta Egbert. Egyébként nem ártana, ha ti is tanulnátok az idegeni nyelveket. Na de nincs is szükség kérdezősködésre, megérkeztünk. Valóban, az utca másik oldalán hatalmas modern üvegépület állt, rajta pirosan lángoló neonbetűkkel, Bárányfüred város kultúrpalotája. Az üvegépület ajtajában két díszes, zöld egyenruhába bújtatott menyét állt. Amikor csocsujjék odaértek, az egyik előzékenyen kinyitotta előttük az ajtót, és betessékelte őket a tágas előcsarnokba. Velük szemben azonnal meglátták a díszes, titkárság feliratú ajtót. Kopogtak, és beléptek. A szobában az egyik oldalon egy ürge ült számítógépe előtt, és buzgon dolgozott. A másik oldalon levő íróasztal mellett ülő Rigó beléptükkor felnézett, és udvarjasan érdeklődött. – Miben segíthetek? – kérdezte Csicserekbe. – Hol találjuk az igazgató urat? – érdeklődött Egbert. – A pocokvári kutyamacska barátság kórustól jöttünk. Az igazgató úr jelenleg az elnök vezérigazgató asszonynal tárgyal, de azért bejelentem neki, hogy megérkeztek. Csicseregte kedvesen a rigó, és bekopogott az igazgató feliratú ajtón, benyitott és beszólt. Megérkeztek a pocokváriak igazgató úr. Vezesse be őket! Hallották a gágogás-szerű hangot. A rigó hozzájuk fordult. Tessenek befáradni, mondta, és kitárta az ajtót. Ahogy beléptek, az igazgató, egy hosszú farkú mókus felállt íróasztala mellől, és eléjük sietett. A tárgyalóasztal mellett egy kényelmes karosszékben nagy kövér liba ült. Üdvözlöm önöket, mondta barátságosan a mókus. Egymás után kezet rázott velük. Ugye önnel beszéltem telefonon, kérdezte Egbertől, majd a liba felé fordult, aki eközben fürkészően méregette a vendégeket. Engedjék meg! hogy bemutassam a társaság tulajdonosát, illetve fő részvényesét Tőkés Ruca elnök asszonyt, mondta meghajolva a liba felé. A kövér liba köszönésként biccentett a fejével, olyan fensübségesen, hogy a kórus tagok lenyűgözve némán bámulták. Csak az örökké kíváncsi Egbert nem állta meg közbekérdezés nélkül. Miféle társaságról van szó? Nem hallottak még az évszázad beruházásáról, kérdezte meglepve a kultúrpalota igazgatója. Az összes újság ezzel volt tele az elmúlt hónapokban. Városunk, mint látják, gyors fejlődésnek indult. Ebbe kapcsolódott bele a társaság egy igen jelentős tőkés csoport, amelynek Ruca asszony, itt újra kissé meghajult a liba felé, a tulajdonosa, bárányfüreden szórakoztató központot kíván létesíteni, illetve a már meglévőket tovább Itt lesz az ország legjelentősebb ilyen létesítménye, a tópartján felépülő szállodasorral, hipermarketekkel, revűszínházzal, játékkaszinóval, diszkó és táncpalotával. Ennek a beruházásnak része a táncpalota és a már ugyancsak működő játékkaszinó. És a napokban kezdi meg működését a város saját televíziója, a Bárány TV. Az előadó körútra vonatkozó szerződést maguk is ennek a most induló tévének köszönhetik, amelyet mi is támogatunk anyagilag. Szólalt meg most először a liba. Amerikából hozott műsorigazgatóm Mr. Fox Silver javasolta, hogy különleges műsorokkal induljanak. Hallott egy macska zenekarról, amelynek egy egér is tagja. Ezt jó ötletnek tartotta, és tanácsára döntöttem úgy, hogy kutyák és macskák együttesével fogjuk megnyitni a bárányfüredi kulturális heteket. A továbbiakat beszéljék meg az igazgató urral, szállásolja előket, fordult a munkushoz, és adjon nekik ingyenes belépőt a kaszinóba, néhány zsetonnal, Maguktól úgy sem tudnák megfizetni. Felállt, és kifelé indult. Az ajtóban megállt. Jó napot, mondta, anélkül, hogy visszafordult volna. Még találkozunk. Folytatta, és távozott.